А Данило був спритний мечник, ще ніхто в нього з рук меча не вибивав. Він сіпнув коня за повід і помчав прямо на Угра, що замахнувся мечем. Угрин не встиг утекти, Данило вибив його з сідла. За Данилом невідступно мчав Теодосій, він тільки на хвилину загавився і випустив за князя. Вже побачив його тоді, як Данило вискочив з ланцюга Угрів. Несподіваний бічний удар порушив суцільність угорських загонів. Тепер їх почали розганяти на купки і сікти мечами. Угрин із стягом відбивався від руського дружинника. Теодосі, глянувши туди, закричав радісно «Та це ж Мефодій! Бий його, Мефодію, Бий! Хватай стяг!» Данило помчав туди. Мефодій, супротивник, був правним воїком. Вже кілька разів він відбив Мефодієві удари – Ще чого доброго і меч трісне від цих страшних ударів. Мефодій напружився весь, будь-що схопити стяг. Він рвонув коня в бік і вдав, ніби падає. Угрин на мить оглянувся. Цього було досить. Мефодій випростався і рубанув Угрина по руках. Стяг почав клонитися. Цю мить підскочив Данило і, підхопивши стяг на льоту, розідрав його надвоє. Угри шукали очима Фільнії в стяг і не знаходили. «Фільнія вбито, стяга немає!» – заволали вони. А Фільній цей час відбувався від русських дружинників і тягнув їх за собою до лісу. Андрій не вглядів, де подівся Фільній, бо поскакав за левом. Побачивши Семени біля лева, він повернув у бік і знову помітив Фільнія. Щосили погнав коня і опинився біля своїх дружинників. «Фільній!» – закричав несамовито Андрій і кинувся на нього. Дружинники, підбадьорені Андрієм, випередили Фільнія, перерізавши йому шлях. Фільній вернувся і щеплився з Андрієм мечами. Іскри летіли, мов скресала, жоден із них не піддавався». Біля Фільнія залишалося ще з двадцять угрів. Вони тиснули на дружинників і перевалися до Андрія. Один навіть забіг ззади і вже підняв меч. Та Мефодій вчасно прискарав сюди. Він змахнув своїм мечем, і Угрин покотився з коня. Уцілілі вороги втікали до лісу. Їх наганяли руські дружинники. Данило скакав з Теодосієм, розшукуючи брата Василька та Лева. Він заспокоївся, коли побачив, як майорить Васильків стяг, брат гнався за уграми. До Данила підскочив розчервонілий лев. Семен уже розповів Данилові про поєдинок лева з Фільнієм. Данила, обнявши сина, звелів йому їхати за ним і поскакав за Васильком. Угри вже добігли до лісу. Данило подався до дороги і, проскочивши ліс, виїхав на широкий луг перед городом. До нього під'їхав Василько, і вони вдвох зійшли на високий пагорок, спостерігали, як дружинники доганяли угрів і примушували їх здаватися в полон. Ярославці, побачивши втікаючих угрів, вийшли з города, вдарили на угорських пішців і погнали їх від города. Помітивши, що впав фільм стяг, Ростислав обернув коня і чкурнув до лісу. Жодного свого дружинника він не бачив, бо вони всі, як тільки почався бій, покинули його і почали бити угрів. Невперейми Ростиславу мчало кілька руських. Він повернув від них у бік, приєднався до купки угрів, що оборонялися від руських. Ростиславу знав воєводу Лаврентія і зраділий пробивався до нього. Руський дружинник розмахнувся мечем, але не поцілив Ростислава. Удар прийшовся по коневі який кінь осів. Ростислав сповз сідла і підбіг до Лаврентія. «Врятуй мене, воєвода!» Обіч воєводи скакав Угрин з двома кіньми. Лаврентій нашвидку гукнув, щоб Ростислав узяв одного коня. Вони вскочили в ліс і сховалися від переслідування. «Андрій наперав на Фільніє! Не рубайте його, живцем забрати!» гукав він дружинникам. Біля Фільніє скакав товстий Угрин. Їх тільки двоє залишилось, решту дружинника або порубали, або відігнали. С коней падала біла піна, вони втомлено хоркали. Фільній ще вірив у те, що утече на своєму швидкому коні. Але ось його знову випередило кілька дружинників, пішли на нього в лоб. він летів на них, мов божевільний, стискаючи в руках меч. Мефодій сильним ударом рубнув Фільнієвого коня. Кін, ніби посковзнувшись, з розгону впав біля пагорка. Воєвода не втримався і, перелетівши через голову коня, розпластався на землі. Товстий Югрин хотів обдурити дружинників, круто повернув коня і помчав назад. Він гадав, що дружинники розгубляться, і він проскочить повз них, та Мифодій, наздогнавши, вдарив його плашма мечем по голові. Угрин похилився на коневу шию та не докотився до землі. Його зразу ж підхопили дуже руки дружинників. Угрин опритомнів і почав лаєтися. Мефодій здивований, при потім гукнув. «Та він лає нас не по-угорському, а по-нашому, по-руському?» Угрин важко дихав бо товсте черво було сковане кольчугою, під струмками стікав злоба по щоках на руду бороду. «Ти руський?» – спитав Мефодій. «Ні», – глухо відповів Угрин, і натягував на лоб шолом, відвертався. Мефодій зірвав шолом, і всі остовпіли. «Угрин! Та який це Угрин!» – з ненавистю крикнув Мефодій. «Це коромольник, галицький боярин Володислав». «О, де тебе знайшли!» «Так ти вже руського імені відсурався, продав свій народ і уда!» Замахнувся мечем Мефодій. «Ех, не знав я, що це ти! Тому й плашма вдарив, слід було б гостряком! Видкий пес! Я мислив, що ти здох давно! Дозволь, я його зараз мечем приголублю!» Сказав він Андрієві, що наблизився до них. «Андрій!» Зіркнув суворо гукнув, щоб не чіпали полонених, і помчав до Данила. Андрій, мов вихор, злитів на пагорок. «Волорислава, піймали і